Împlinii 19 ani. Termină liceul. Își găsi o slujbă într-un magazin de textile, iar șeful se îndrăgosti de ea. Maria însă știa cum să manevreze un bărbat fără a se lăsa manevrată de el. Nu îi îngădui niciodată să o atingă, deși se arăta totdeauna insinuantă, conștientă de puterea frumuseții sale. Muncii 24 de luni fără întrerupere. Și în cele din urmă, Izbuti. Făcu rost de suficienți bani ca să petreacă un concediu de o săptămână în orașul viselor sale, locul artiștilor, emblema țării sale. Riu de Janiru Șeful îi propuse să o însoțească și să-i plătească toate cheltuielile, dar Maria îl minții, zicând că singura condiție pe care i-o impusese mama sa de vreme ce mergea într-unul din locurile cele mai periculoase din lume fusese să doarmă acasă la un văr. Șeful, deziluzionat, mai luptă puțin, dar până la urmă acceptă. Căci tocmai atunci își făcea planuri secrete să o ceară în căsătorie imediat după ce avea să se întoarcă și nu voia să fie prea îndrăzneț și să strice totul. Călătorii 48 de ore în autobuz. Trase la un hotel de categoria 5 -a, la Copacabana. Ah, Copacabana, plaja, cerul de acolo. Și chiar înainte de a-și desface valizele, scoase un bichini pe care și-l cumpărase și îl puse și, în ciuda timpului ignorat, se duse pe plajă. Privi marea, se simți speriată, dar în cele din urmă Intră în apă moartă de rușine. Nimeni nu observă că tânăra ceea era la primul ei contact cu oceanul, cu zeița Emanja, cu spuma valurilor și cu coasta Africii, cu leii săi de cealaltă parte a Atlanticului. Când ieși din apă, fu abordată de o femeie ce încerca să vândă sandvișuri naturale, de un negru frumos care o întrebă dacă era liberă să iasă la noapte, și de un bărbat care nu știa nicio vorbă în portugheză, dar gesticula și o invita să bea un suc de cocos cu el. Maria cumpără sandvișul, dar evită să intre în vorbă cu ceilalți doi străini. În lipsa unei explicații convingătoare, se așeză așteptând ca soarele să iasă din nori, încă surprinsă de curajul ei și de temperatura apei atât de rece în plină vară. Bărbatul, care nu vorbea portugheza, apărut între timp lângă ea cu un suc de cocos și îl oferi. Scoase din buzunar un dicționar cu copertă roșie și zise cu o pronunție stranie, frumoasă. Ea zâmbi, deși ar fi plăcut să-l întâlnească pe făt frumos. Ar fi trebuit să vorbească însă pe limba ei și să fie ceva mai tânăr. Bărbatul insistă. Elveția, job, dolar. Maria nu cunoștea niciun restaurant Elveția. Dar e posibil oare ca lucrurile să fie atât de simple și visele să îi se împlinească atât de iute? E bine să fie prudentă. Mulțumesc pentru invitație, sunt ocupată. După cum nu era interesată nici să cumpere dolari. Bărbatul o părăsi câteva minute și se-ntoarse numai decât cu un interpret. Îi explică prin intermediul lui că se numea Roger, că venea din Elveția, nu era vorba de un restaurant, ci de țară, și că i-ar fi plăcut să cineze cu ea, căci avea o ofertă de slujbă. Mai trecuse prin asemenea situații și înainte, când un bărbat promite totul și nu îndeplinește nimic. Încredințată însă că Fecioara îi oferise acea șansă, se hotărâ să accepte invitația, odată ce o însoțea și interpretul căci o cuprinsese oboseala să tot zâmbească și să se prefacă a înțelege cele spuse de către străin. Simți că era începutul drumului la care jinduise atât de mult în anii copilăriei și ai adolescenței în fundul de provincie braziliană cu seceta, tinerii fără viitor, orașul cinstit dar sărac, viața repetitivă și neinteresantă. Era pe punctul de a se transforma în prințesa universului. pleca în fugă, precum cenușera sa, și se duse la hotelul unde stătea elvețianul. Spre surprinderea ei, interpretul îi spuse imediat că nu avea să-i însoțească. Nu-ți face probleme cu limba, important este ca el să se simtă bine alături de dumneata. Cred că nu-și dorește doar o aventură cu dumneata. Crede că ai destul talent, ca să devii atracția principală a localului său. Dacă o să aibă intenții serioase, te sfătuiesc să închei un contract. Dacă vezi că el are alte intenții, iar dumneata ești de acord, tariful normal pentru o noapte e de 300 de dolari. Nu lăsa mai puțin. Cinară, fără a conversa mult. Și bărbatul îi arată un album cu fotografii de femei în bikini, teturi din ziare, broșuri țipătoare, unde tot ce pricepea. Era cuvântul Brazil, greșit scris. Nu învățase oare la școală că se scria cu S? Bău mult, de teamă că elvețianul avea să-i facă o propunere. Bărbatul se purta însă ca un cavaler, inclusiv împingându-i scaunul în momentul când ea se așeză și se ridică. Într-un târziu zise că era obosită și îi dădu întâlnire pe plajă a doua zi. Până în clipa aceea, gândul de a pleca departe păruse un vis și a visa e foarte comod de vreme ce nu suntem obligați să punem în practică ceea ce plănuim. Astfel, nu avem de înfruntat riscuri, frustrări, momente dificile. Iar când îmbătrânim, putem da oricând vina pe ceilalți, pe părinții sau pe soții sau pe copiii noștri, pentru că n-am realizat ceea ce ne doream. Își petrecuse mare parte din timp zicând «nu», unor lucruri la care i-ar fi plăcut să zică da, decisă să trăiască numai experiențele pe care le putea ține sub control. Putea zice, tot nu, chiar dacă ar fi însemnat să-și petreacă restul vieții lamentându-se. Dar de ce să nu încerce de astă dată un da? Din jurnalul Mariei, în ziua când îl cunoscuse pe elvețian. Totul îmi spune că sunt gata să iau o hotărâre greșită. Dar greșelile sunt un mod de a acționa. Am mai greșit odată când aveam 11 ani și un băiat m-a rugat să-i împrumut un creion. De atunci am înțeles că în împrejurările când nu există un al doilea prilej, e mai bine să accepti darurile pe care ți le oferă lumea. Puțina mea experiență de viață m-a învățat că nimeni nu este stăpân pe nimic. Totul este o iluzie. Cine a mai pierdut odată un lucru pe care îl socotea garantat, învață până la urmă că nimic nu-i aparține. Și dacă nimic nu-mi aparține, nu trebuie nici să-mi pierd timpul bătând un capul cu lucruri care nu sunt ale mele. Mai bine e să trăiesc ca și cum azi ar fi prima sau ultima zi,